і, жалібно скиглячи, йде до мене. тямлячи себе, я кинулась в хату, замкнула двері. Страх переборув у мені навіть материнський інстинкт. Всю ніч кошла та істота скиглила під дверима. Я вилізла через вікно і пішла шукати свого сина. Збігла єдиною стежкою, якою він міг піти, тією, що вела через горб а потім спускалась до сливового саду. Я не могла від страху кричати. Пересохло горло. Лише стогнала, наштовхуючись на дерева. Їхня шорстка кора опікала холодні, як літ руки. Вони закривалися, поки я дійшла до річки, яка тихо жебоніла зрозумілою і рідною мовою. Я впала у неї лицем. Моє серце не витримувало, моє тіло не відчувало болю. Вода текла по мені, і я зрозуміла, що опиняюсь ніби у якійсь печері, що туржавіє наді мною. Ріка хотіла дати мені забуття. Я відірвалася від води і побігла навпростеть шукати свого синочка. Очі мої такі втомлені що вже не заплющується. Але ними я майже нічого не бачу. Ще не мертва, доки мене пече ось тут, де було серце, а зараз скриваваний шматок м'яса. І що мені робити тут, чекаючи ранку, коли моє дитя, котре не може терпіти темряви, десь плаче? Ростягаючи до мене руки Де я, там нема мого синочка Де він, там нема мене І це єдина аксіома Витаврована на моїй свідомості Кафкінський закон Ось він тікає, мій синочок, і його картата сорочечка михтить під севом повного місяця, тікає, забувши, що я єдиний лік від страху. Я всемогутня, але тільки в нашому з ним часі, який віднині розірвано навпіл, як заслону в храмі. Білі, як сніг пелюшки, у які я заливала своє дитя, той білий, як пелюшки сніг, яким ми йшли хто зна куди і не могли ніяк вернутися назад, бо знявся вітер. Ми так змерзли, що довго потім розповідали один одному, як випадково потрапили на північний полюс. Чому ж усе раптом перетворилось у чорну смердючу темряву? То був той демон, який вкрав тебе, залишивши мені кошлату істоту, котра зовсім нічого не мала спільного з моїм хлопчиком, з його сліпучим, як перлина тілом. Бери. Що бери? Переді мною широка долоня, на якій лежать таблетки, три таблетки. Я не можу відвести від них погляду «З'їж», тобі стане легше. Якби я міг притулитися до когось теплого і м'якого, то зразу би заснув. У день я цього не хочу, в день ми з перевізником ловимо рибу, або я ходжу по воді, а ввечері він мені показує Картинки Перевізник такий дурний Що навіть не знає Що на деяких з тих картинок Мати Божа з Ісусиком А на інших Просто Бог Є ще святий Миколай Що приносив мені взимку подарунки До зими мама мене Певне знайде Треба молитися Аби вона мене знайшла але не знаю, чи Бог почує, бо я забув голосно і навіть тихо говорити. Але мама казала, що можна молитися й мовчки,